Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 69 Un timp oarecare nu se auzira în cameră decât gemete, blesteme și rugăciuni. Și totuși, un zgomot le întrecea pe toate. Zgomotul respirației horcăitoare și sfâșietoare care părea la fiecare gură de aer cărupe rupe ceva din viața rămasă în pieptul lui Noartie. În sfârșit, Vilfort mai stăpân pe sine decât ceilalți, după ce îi lăsase ca să zicem așa câtva timp locului Maximilian, îi spuse Domnule, spui că o iubeai pe Valentan, erai logodnicul ei Nu cunoaștem dragostea asta, nu cunoaștem legătura voastră Totuși eu, tatăl ei, te iert căci văd cât de mare și de adevărată ți este durerea De altfel și în sufletul meu durerea e prea mare ca să mai lase loc mânii ei Dar privește! Îngerul pe care-l visai și-a luat zborul. Nu mai are nevoie de iubirile oamenilor, fiindcă acum îl adoră ea însăși pe Dumnezeu. Ia-ți, deci, rămas bun de la ea, domnule. Ia-ți rămas bun de la tristele rămășițe pe care și le-a lăsat între noi. Iei pentru ultima dată mâna pe care o așteptai și despartă-te pentru vecie de ea. Valentan nu mai are acum nevoie decât de preotul care trebuie să o binecuvânteze." Te înșel, domnule." strigă Maximilian, ridicându-se într-un genunchi, cu inima străpunsă de o durere mai ascuțită decât cele simțite până atunci. Te înșeli! Așa cum a murit, Valentan n-are nevoie numai de un preot, ci și de un răzbunător. Trimite după preot, domnule de Vilfor! Răzbunătorul voi fi eu!" Ce vrei să spui, domnule?" îngăimă Vilfor, tremurând în fața noii nebunii de care părea cuprins Maximilian. Vreau să spun, continuă tânărul, că în dumneata se găsesc doi oameni. Tatăl a plâns destul. Acum să-și facă datoria procurorul regal. Ochii lui Noartie li căriră, dar se apropie. Domnule, continuă Maximilian, culegând cu privirea toate simțămintele ivite pe chipurile celor de față. Știu ce spun și dumneata știi la fel de bine ca mine ce am spus. Valentana a murit asasinată. Vilfor își plecă fruntea Davrini mai făcu un pas Nu fi aprobă din ochi Da, domnule, continuă Maximilian În vremurile noastre, o ființă, chiar dacă n-ar fi fost tânără Chiar dacă n-ar fi fost frumoasă și fermecătoare cum era Valentan O ființă nu poate să dispare cu deasila din lume Fără să se ceară socoteală pentru dispariția ei Hai, domnule procuror regal Adăugă Maximilian din ce în ce mai mânios. Lasă-mi-la! Vă denunți crima! Căutați-l pe ucigaș!" Și privirea lui neclintită se îndrepta spre Vilfor, care se uita la rândul său când spre Noartie, când spre Davrini. Iar în loc să găsească sprijin în tatăl său și în doctor, Vilfor nu întâlni decât priviri la fel de necruțătoare ca și a lui Maximilian. Da, în cuvință Noartie. Sigur!" Spuse Davrini. Vă înșelați, domnilor, răspunse Vilfor, încercând să lupte împotriva acestei triple voințe și împotriva propriei lui tulburări. În casa mea nu se săvârșesc crime. M-a lovit soarta, m-a încercat Dumnezeu. E groaznic să te gândești, dar n-a fost nimeni ucis. Ochii lui Noartie aruncau flăcări. Davrini deschise gura ca să spună ceva. Maximilian întinse brațul. Coruncind tăcere. Și eu vă spun că aici se ucide," spuse el cu voce înceată, dar cumplită. Vă spun că e a treia victimă lovită de patru luni încoace. Vă spun că acum patru zile s-a mai încercat o trăvire a Valentanei și că s-a dat greș datorită prevederii domnului Noartie. Vă spun că a fost dublată doza sau schimbată o și de data asta a izbutit." Vă spun că știți toate astea la fel de bine ca și mine, fiindcă medicul aici de față v-a prevenit și ca medic și ca prieten. Delirez, domnule, răspunse Vilfor, încercând zadarnic să se zbate pentru a scăpa din lanțul în care se simțea prins. Delirez, strigă Morel. Atunci să vorbească domnul Davrini, să-l întrebăm pe el dacă-și aduce aminte de cuvintele rostite în grădină. În grădina casei acesteia, chiar în seara morții doamnei de Senmeran, atunci când amândoi dumneata și el, vă credeați singuri și vorbeați despre moartea aceasta tragică în care fatalitatea despre care vorbești și Dumnezeu pe care îl învinovățești pe nedrept, nu pot fi amestecați decât fiindcă l-au creat pe ucigașul Valentanei. Vilfor și Davrini se priviră. Da, da, aduceți-vă aminte," continuă Maximilian. Căci vorbele pe care le credeați hărăzite tăcerii și singurătății mi-au ajuns la ureche. Sigur, din seara aceea văzând vinovata bunăvoința a domnului Deville față de ai săi, ar fi trebuit să destăinuiesc totul autorităților. Atunci n-aș mai fi fost complice cum sunt în momentul de față la moartea ta, Valentan, iubita mea, Valentan, dar complicele va deveni răzbunător. A patra crimă e atât de vădită în ochii tuturor, încât chiar dacă tatăl tău te părăsește, Valentan, îți jur că eu, eu îl voi urmări pe ucigaș. Și de data aceasta, ca și cum naturii s-ar fi făcut în sfârșit milă de vigorosul organism, gata să se frângă prin propria lui forță, ultimele cuvinte ale lui Maximilian se stinseră în gâtleș. Pieptul îi se umplu de suspine. Lacrimile care nu voiseră să-i curgă atâta vreme... Izzbuc El se prăbuși și căzu în genunchi, plângând, lângă patul Valentanei. Atunci furându-lui Davrini: Și eu mă alătur domnului Morel ca să cer pedepsirea ucigașului, căci inima mi se răzvrătește la gândul că bunăvoința mea, lașă, l-a încurajat, spuse el cu glas puternic. Doamne, doamne, îngăimă Wilfor nimicit. Maximilian înălță fruntea și citie în ochii bătrânului care aruncau flăcări. Domnul Noartie vrea să vorbească," spuse el. Da," făcu Noartie cu o expresie cu atât mai grozavă, cu cât toate simțurile bietului bătrân neputincios se strânseseră în privire. Îl cunoașteți pe ucigaș?" întrebă Maximilian. Da," răspunse Noartie. Și o să ne ajutați să-l găsim?" strigă tânărul. Să ascultăm, domnule Davrini, să ascultăm!" Noartie îi zâmbi cu tristețe nefericitului Maximilian, îi zâmbi cu zâmbetul ochilor care de-atâtea ori o fericise pe Valentan și deveni atent. Apoi, țintuind, ca să zicem așa, privirea tânărului în ochii săi, el se uită spre ușă. Vreți să plec, domnule?" strigă Maximilian îndurerat. Da," făcu Noartie. Vai, domnule, fie-vă milă de mine!" Ochii bătrânului rămasă țintiți fără milă spre ușă. Cel puțin pot să mă reîntorc după aceea?" întrebă Maximilian. Da." Trebuie să plec singur?" Nu." Pe cine să-l iau cu mine? Pe domnul procuror egal?" Nu." Pe doctor?" Da." Vreți să rămâneți singur cu domnul de Vilfor?" Da." Dar va putea să vă înțeleagă?" Da." N-avea grijă. Îl înțeleg foarte bine pe tata." spuse Vilfor aproape bucuros că ancheta avea să se facă între patru ochi. Și spunând acestea cu expresia de bucurie despre care am pomenit, dinții procurorului regal se ciogniră puternic. Davrini îl de braț pe Maximilian și îl duse în camera vecină. Atunci în întreaga clădire se lăsă o tăcere mai adâncă decât tăcerea morții. În sfârșit, peste vreun sfert de ceas, se auzi un pas șovăitor și Vilfor să-i vi pe pragul salonului, unde așteptau Davrini și Maximilian, unul pe gânduri, altul înăbușindu-se Veniți, le spuse el și îi duse lângă lui Noartie Atunci Maximilian se uită cu atenție la Vilfor Chipul procurorului regal era livid Pete largi de culoarea ruginei îi brăzdau fruntea între degetele lui Vilfor, o pană răsucită în toate felurile, scârțâia desfăcându-se în fâșii. Domnilor," le spuse el cu o voce sugrumată, Dați-mi cuvântul dumneavoastră de onoare, că taina îngrozitoare va rămâne înmormântată în noi." Cei doi făcură un semn de împotrivire. Vă rog," continuă Vilfor, Dar vinovatul, ucigașul, asasinul, Glăsui Maximilian. Fii liniștit, își va primi pedepsa, răspunse Vilfor. Tata mi a destăinuit numele vinovatului. Tata e la fel de însetat de răzbunare ca și dumneavoastră. Și totuși, el vă roagă, ca și mine, să păstrați secretul crimei. nu e așa, tată?" Da," făcu artie hotărât. Maximilian lăsă să-i scape un gest de groază și de neîncredere. Domnule!" strigă Vilfor apucându-l de brați. Dacă tata, omul neînfrânt pe care îl cunoști, îți cere asta, e fiindcă știe că Valentan va fi răzbunată fără cruțare. Nu-i așa, tată? Bătrânul făcu semn că da. Vilfor continuă. El mă cunoaște și am dat și lui cuvântul meu. Fiți liniștiți, domnilor. Vă cer trei zile, numai trei zile, mai puțin decât v-ar cere justiția. Și în aceste trei zile, răzbunarea morții copilului meu îi va face să se înfioare până în fundul inimii chiar și pe cei mai nepăsători dintre oameni. Nu-i așa, tată?" Rostind aceste cuvinte, Vilfor scrâșnea din dinți și scutura mâna amorțită a bătrânului. Va fi ținută făgăduia la, domnule Noartie?" întrebă Maximilian în timp ce Davrini se uita și el întrebător. Da." făcut artie cu o privire plină de bucurie sinistră. Jurați, domnilor, urmă Vilfor împreunând mâinile lui Davrini și Maximilian, jurați că veți avea milă de cinstea casei mele și că îmi veți lăsa mie grija răzbunării. Davrini se întoarse și șopti un da abia auzit, dar Maximilian își smulse mâna din mâna magistratului, se repezi spre pat și apăsă buzele pe buzele înghețate ale Valentanei și fugi apoi ducând în el geamătul nestins al unui suflet care se pierde în deznădejde. Am spus că toți servitorii dispăruseră. Domnul de Vilfor, deci silit să-l roage pe Davrini să aibă grijă de îndeplinirea demersurilor atât de numeroase și de stingeritoare, pe care le cere moartea în marile noastre orașe și mai cu seamă moartea însoțită de împrejurări destul de suspecte. Cât despre noartie... Era groaznic să privești durerea aceasta lipsită de mișcare Desperarea fără gesturi Lacrimile fără glas Vilfor se reîntoarse în cabinet Davrini se duse să-l aducă pe medicul primăriei Care îndeplinește funcția de inspector al deceselor Și căruia îi se spunea atât de brutal medicul morților Noartie nu voi să-și părăsească nepoata Peste o jumătate de ceas Domnul Davrini se reîntoarse împreună cu confratele său. Porțile dinspre stradă fuseseră închise, și, pentru că portarul dispăruse odată cu ceilalți servitori, veni să le deschidă Vilfor însuși. Dar el se opri în capătul scării. Simțea că nu mai are curajul să intre în camera mortoară. Cei doi doctori pătrunseră deci singuri până în camera Valentanei. Noartie stătea lângă pat, palid ca moarta, Neclintit, și mut ca ea. Medicul morților se apropie cu nepăsarea omului care își petrece jumătate din viață alături de cadavre, ridică arșaful ce acoperea trupul moartei și, între deschise numai buzele acesteia. Vai, suspină Davrini, biata fată e moartă de abinele. Da, răspunse scurt celălalt medic lăsând să cadă cearșaful care acoperi obrazul valentanei. Noartie gemu înăbușit, dar se întoarse spre bătrân. Ochii acestuia scânteiau. Doctorul înțelese că Noartie cerea să-și vadă nepoata. El îl aduse lângă pat și în timp ce medicul morților își muia în apă clorurată degetul cu care atinsese buzele răposatei, el dezveli chipul liniștit și palid, asemănător cu chipul unui înger adormit. O lacrimă ivită în colțurile ochilor lui Noartie fu semnul de mulțumire pentru Davrini. Medicul morților întocmi un proces verbal pe colțul unei mese, chiar în camera valentanei și, după ce îndeplinia această ultimă formalitate, plecă condus de colegul său. Vilfor îi auzi coborând și ieși în ușa cabinetului. În câteva cuvinte el îi mulțumi medicului, apoi îi se adresă lui Davrini. Și acum trebuie să chemăm preotul. Ții cumva să vină un preot anumit ca să se roage pentru Valentin? Nu, răspunse Vilfor. Cheamă-l pe cel mai apropiat. Cel mai apropiat e un abate italian care s-a mutat în casa vecină cu adumitale. Vrei să-l anunți când voi trece pe acolo? Davrini, spuse Vilfor. Fii bun, te rog, și condul pe domnul. Iată cheia ca să poți intra și ieși când vrei. Adu preotul și dul dumneata în camera sărmanei mele copile. Vrei să stai de vorbă cu el, prietene? Vreau să rămân singur. Mă vei ierta, nu-i așa? Un preot trebuie să înțeleagă toate durerile, chiar și durerea unui tată. Și domnul de vilfor, dându-i cheie lui Davrini, îl salută pentru ultima oară pe doctorul străin și reintră în cabinet, unde e început să lucreze Pentru unele organisme, munca este leacul tuturor suferințelor În clipa când cobora în stradă, cei doi medici zăriră un om înveșmântat în sutană care stătea pe pragul porții vecine Iată-l pe cel despre care îți vorbeam," îi spuse medicul morților lui Davrini Davrini se apropie de preot Părinte," îi spuse el, ai vrea să faci un mare serviciu unui tată nefericit care și-a pierdut fica? Vorbesc de domnul procuror regal Vilfor." Da, știu, moartea e în casa lui," răspunse preotul, cu un vădit accent italian. Atunci nu mai e nevoie să vă spun ce fel de serviciu îndrăznește să accepte de la dumneavoastră." Iram să vin să îl ofer chiar eu," răspunse preotul. Misiunea noastră e să o luăm înaintea îndatoririlor. Marta e o fată. Da, știu. Am aflat de la servitorii pe care i-am văzut fugind din casă. Știu că se numea Valentan. M-am și rugat pentru ea. Mulțumesc, mulțumesc, spuse Davrini. Fiindcă ați și început rugăciunile, binevoiți să le continuați. Veniți la căpătâiul marte și o întreagă familie acoperită de doliu vă va fi recunoscătoare. Mă duc, răspunse preotul, și îndrăznesc să vă spun că niciodată rugăciunile nu vor fi mai înflăcărate decât ale mele. Davrini îl pe abate de braț și fără să dea ochi cu Vilfor, închis în cabinetul lui, îl conduse până lângă valentan pe care Ciocli aveau să pună stăpânirea abia în noaptea următoare. Când intrară în cameră, privirea lui Noartie întâlni privirea abatelui și fără îndoială îi se păru că citește ceva deosebit în ea, căci nu o mai părăsi. Davrini îi arătă preotului nu numai moarta, dar și pe cel în viață, iar preotul îi făgădui lui Davrini să se roage pentru Valentan și să aibă grijă de Noartie. Abatele îi făgădui în mod solemn și, desigur, pentru a nu fi stingerit în rugăciuni și pentru ca noartie să nu fie stângenit în durerea lui, de îndată ce d părăsi camera, el trase nu numai zăvoarele de la ușa prin care ieși doctorul, dar și pe cele de la ușa care ducea la doamna de Vilfor. Capitolul 27. Semnătura Danglar A doua zi vremea fu mohorită și noroasă. Cioclii își îndepliniseră în timpul nopții funebrele lor treburi și cu suseră corpul depus pe pat în Giulgiul Giul Lugubru, care îi înfășoară pe răposați dându-le orice s-ar spune despre egalitatea în fața morții, o ultimă mărturie a luxului iubit în timpul vieții. Giulgiul Giul era o bucată splendidă de batist, cumpărată de Valentina abia cu 15 zile înainte. Seara niște oameni chemați special? Îl duseseră pe noartie din camera valentanei în camera lui și, împotriva tuturor așteptărilor, bătrânul nu se împotrivi deloc să plece de lângă corpul nepoatei sale. Abatele busonii se până în zori, când plecase acasă fără să stea de vorbă cu nimeni. Pe la orele opt dimineața, Davrini se reîntorsese. El... Îl reîntâlni pe Wilfor ducându-se la noartie și îl însoții cu gând să afle cum își petrecuse bătrânul noaptea. Îl găsirea în marele jilț, care îi servea drept pat, odihnindu-se aproape surăzător într-un somn blând. Amândoi se opriră mirați în prag. Ia te uită!" își opti Davrini lui Wilfor care își privea tatăl adormit. Vezi cum știe natura să potolească cele mai vii suferințe?" Sigur, nu se poate spune că domnul Noartie nu și-a iubit nepoata Și totuși, iată-l că doarme Da, ai dreptate, răspunse vil formirat Doarme și e ciudat căci de obicei Cea mai mică supărare îl ține treaz nopți întregi L-a adobărât durerea, răspunse Davrini Și amândoi porniră gânditor spre cabinetul procurorului regal Iată eu n-am dormit deloc, spuse Vilfor, arătându-i lui Davrini patul neatins. Pe mine durerea nu mă doboară. De două nopți n-am închis ochii, dar, în schimb, privește în biroul. Cât am mai scris, Doamne, Doamne, în aceste două zile și două nopți? Ce a mai răsfoit dosarul, și ce de însemnare am mai făcut pe actul de acuzare al lucigașului Benedetto? Muncă, muncă! Pat, mă bucurie, furia mea! Tu îmi nimicești toate durerile. Și Vilfor îi strânse convulsiv mâna doctorului. Ai nevoie de mine? întrebă Davrini. Nu, răspunse Vilfor. Te-aș ruga numai să te întorci pe la ora 11. Știi, la prânz are loc plecarea. Doamne, biata mea copilă, biata mea copilă! Și redevenind om, procurorul regală și îndreptă ochii spre cer suspinând. Ai să stai chiar dumneata în salonul de primire?" Nu, am un văr care va lua asupra lui această tristă onoare. Eu voi lucra, doctore. Când lucrez, uit de toate." Într-adevăr, nici nu ieșise doctorul când procurorul regală și reîncepuse munca. Ajungând pe peron, Davrini întâlni ruda despre care îi vorbise Vilfor, un ins neînsemnat și pentru povestirea noastră și pentru familie, una din ființele hărăzite prin naștere să fie folosite de alții. Ruda sosise la ora fixată, înveșmântat în negru, cu doliu la braț. Venise cu un chip studiat în oglindă, pe care s-o să-l păstreze atâta cât va fi nevoie și să-l părăsească apoi. La orele 11, trăsurile funebre huruiră pe lespezile curții, iar foburgul Sen Onore, se umplu de glasul mulțimii la fel de dornică de bucuriile ca și de doliurile bogătașilor, și care dă fuga la o înmormântare pompoasă cu aceeași grabă ca la nunta unei ducese. Puțin câte puțin, salonul mortuar se umplu. Sosiră mai întâi o parte din vechile noastre cunoștințe, adică Debrei și Atore Noboșam, apoi toate figurile ilustre ale parchetului, ale literaturii și ale armatei. Căci domnul Deville vor ocupa mai mult prin meritul său personal decât prin poziția socială, un loc de frunte în societatea pariziană. Vărul stătea la ușă și poftea lumea înăuntru. Trebuie spus că, pentru indiferenți, însemna o mare ușurare să vadă la ușă un chip indiferent, care nu le cerea deloc cu aspeților o înfățișare mincinoasă sau lacrimi false, cum ar fi făcut un tată, un frate sau un logodnic. Cei ce se cunoșteau se chemau din priviri și se adunau în grupuri. Unul dintre grupurile acestea era format din Debrei, Toreno și Boșam. Biata fată!" spuse Debrei, plătindu-și fără voia lui ca fiecare de altfel, obolul față de întâmplarea aceasta dureroasă. Biata fată! Atât de bogată și de frumoasă! Te-ai fi gândit că o să moară Șatoreno când am văzut-o acum câtă vreme?" Acum trei săptămâni sau cel mult o lună, la semnarea contractului care n-a fost semnat? Pe cine stea mea că nu, răspunse Șator O cunoșteai? Am vorbit cu ea o dată sau de două ori, la balul doamnei de Morser. Mi s-a părut încântătoare, deși puțin cam melancolică. Dar, pe unde o fi mama vitregă, nu știi? S-a dus să-și petreacă ziua cu soția domnului care ne-a primit la intrare. Și ăsta cine mai e?" Cine?" Domnul care ne-a primit. E deputat?" Nu," răspunse Boșam. Pe onorabilii noștri deputați sunt osândiți să-i văd în fiecare zi, dar pe domnul de la intrare nu l-am văzut niciodată." Ai scris despre moartea aceasta în ziarul dumitale? Eu n-am scris, dar se pomenește despre ea. Chiar nu știu dacă o să-i placă domnului de Vilfor." După câte cred, s-a scris că dacă s-ar fi întâmplat patru morți la rând în altă parte decât în casa domnului procuror Regal, e sigur că domnul procuror Regal ar fi fost mai mișcat de ele. De altfel, spuse Toreno, doctorul Davrini, care e medicul mamei, susține că e deznădăjduit. După cine te uiți, Debrei? Îl caut pe domnul de Montecristo, răspunse tânărul. L-am întâlnit pe bulevard, când veneam în coace. Cred că are de gând să plece, fiindcă se ducea la bancherul său. La bancherul său? Nu e danglar bancher? Îl întrebă Oreno pe Debrei. Cred că da, răspunse secretarul ministrului, ușor încurcat. Dar nu lipsește numai domnul de Monte Cristo. Nu-l văd nici pe Maximilian. Morel? Crezi că o cunoștea? Întrebă Oreno. Mi se pare că i-a fost prezentat numai doamnei de vilfor. Oricum ar fi trebuit să vină, spuse Debrei. Despre ce o să discute seară? În mormântarea asta e știrea zilei. Dar, te cere, iată-l pe domnul ministru al justiției și al cultelor. O să se creadă obligat să țină un mic speech vărului plângăreț." și cei trei tineri se apropiară de ușă ca să audă spiciul domnului ministru al justiției și al cultelor. Boșam spusese adevărul. Venind spre locul înmormântării, el îl întâlnise pe Monte Cristo, care la rândul lui se îndrepta spre locuința lui Danglar, pe șosea Dantan. Zărind de la fereastra casei trăsura contelui intrând în curte, Bancherul ieși în întâmpinare cu o înfățișare tristă, dar binevoitoare. Conte, spuse Danglar, întinzându-i mâna lui Monte Cristo, ai venit să-mi aduci condoleanțe? Într-adevăr, mi-a intrat nenorocirea în casă și încă într-atâta încât, atunci când te-am zărit, mă întrebam eu însum dacă nu cumva le-am dorit nenorocirea vieților morsări. Vorba proverbului. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Pe cuvântul meu că nu i-am dorit moartea lui Morser. Poate era el cam prea orgolios pentru un om pornit de jos, datorându-și totul sie însuși ca și mine. Dar fiecare cu păcatele lui. Ia seama, conte, oamenii din generația noastră, dar iartă-mă, dumneata nu ești din generația noastră, ești tânăr încă. Celor din generația noastră nu le merge bine anul ăsta Dovadă puritanul de procuror Regal Dovadă Vilfor care și-a mai pierdut acum și fica Așa că ia seama Vilfor, cum spuneam, și-a pierdut toată familia într-un chip ciudat Morsăr și-a pierdut cinstea și s-a sinucis Eu m-am făcut de râs prin ticăloșia lui Benedetto Și apoi? Apoi ce? Întrebă Contele Vai, nu știi vreo nouă nenorocire? Fica mea, domnișoara Danglar? Eugenie ne-a părăsit. Doamne, ce vorbești?" Adevărul, dragă conte, ce fericit ești că n-ai nici nevastă, nici copil. Crezi? Și încă cum? Și spui că domnișoara Eugenie n-a putut să îndure o cara făcută de ticălosul acela și mi-a cerut voie să plece într-o călătorie. Și a plecat?" Ier noapte. Cu doamna Danglar? Nu, cu o rudă. Dar pentru noi e ca și pierdută, draga de ea. Căci mă îndoiesc că, având firea pe care, eu știu, o să mai primească vreodată să se reîntoarcă în Franța." Ce vrei, dragă baroane?" spuse Montecristo. Necazuri de familie. Necazuri strivitoare pentru un bietom care n-ar avea alta avere în afară de copil, dar nu prea greu de îndurat pentru un milionar." Orice ar spune filozofii, oamenii practici au să-i contrazică totdeauna în privința asta. Banii te mângâie la multe necazuri. Iar dumneata ar trebui să te consolezi repede. Orice ți s-ar întâmpla, dacă admiți puterea leacului acestuia tot puternic. Dumneata, regele finanțelor, punctul de întâlnire al tuturor puterilor. Danglar se uită pieziși la conte ca să vadă dacă își bate joc de el sau dacă vorbește serios. Așa e, în cuvință el. Fapt e că dacă banii consolează, eu trebuie să fiu consolat. Sunt bogat. Atât de bogat, dragă baroane, încât averea dumitale seamănă cu piramidele. Chiar dacă ar voi cineva să le dărâme, n-ar îndrăzni. Și chiar dacă ar îndrăzni, n-ar putea. Danglar zâmbi de încrezătoarea a contelui. Asta îmi amintește că tocmai eram pe cale să fac cinci bonulețe când te-am văzut venind. Îi răspunse el. Chiar semnasem două dintre ele. Îmi dai voie să le fac și pe celelalte trei? fă -le, dragă baroane! Se aștărnă o clipă de tăcere, în timpul căreia se auzi scârțăind pana bancherului, pe când Monte Cristo se uita la podoabele aurite ale tavanului. Bonuri spaniole, bonuri haitiene sau bonuri napolitane? Întrebă Monte Cristo. Nu," răspunse D'Anglar râzând cu râsul lui infumurat, Sunt bonuri la purtător, bonuri asupra băncii Franței." Iată, domnule Conte," adăugă el, Dumneata care ești împăratul finanțelor, așa cum eu sunt regele lor, ai văzut hârtiuțe ca astea valorând câte un milion fiecare?" Monte Cristo, pentru a le cântări?" Cele cinci petice de hârtie pe care i le întindea Danglar, plin de gânfare și citi. Domnul regent al băncii este rugat să dispună plata la ordinul meu și din fondurile depuse de mine, asumei de un milion în cont. Baronul Danglar 1, 2, 3, 4, 5, făcu Monte Cristo 5 milioane, drace! Strașnic lucru, seniore crezus! Așa-mi fac eu afacerile," răspunse Danglar. E minunat, mai cu seamă dacă, după cum îmi închipui, suma e plătibilă în bani gheață." Așa va fi," răspunse Danglar. E frumos că ai un asemenea credit. Zău că numai în Franța se pot vedea astfel de lucruri. Cinci petice de hârtie valorând cinci milioane. Și trebuie să le vezi ca să crezi." Ai cumva vreo îndoială?" Nu." Spui asta cu un ton, iată, fă-mi plăcerea. Du-te împreună cu funcționarul meu la bancă și îl vei vedea ieșind cu bonuri de tezaur pentru aceeași sumă." Zău așa," spuse Monte Cristo împăturind cele cinci bilete, pe cinstea mea e foarte interesant și am să fac experiența eu însumi. Creditul meu la dumneata era de șase milioane." Am luat 900 de mii de franci, îmi mai datorez deci 5 milioane și 100 de mii. Iau peticiile astea de hârtie pe care le țin drept bune numai văzându-ți semnătura pe ele și poftim o chitanță generală pentru 6 milioane care ne va pune contul în ordine. O pregătisem mai dinainte, căci trebuie să spun că azi am mare nevoie de bani. Și Monte Cristo vrâd cu o mână cele 5 bilete în buzunar, în timp ce cu cealaltă intinse întinse bancherul lui Chitanța Dacă trăsnetul ar fi căzut la picioarele lui Danglar, tot nu l-ar fi îngrozit mai mult Cum, îngăimă el Cum, domnule Conte, Ei banii? Iartă-mă, iartă-mă, sunt banii pe care-i datorez a zilelor Sunt un depozit și făgădui să-mi se plătesc în dimineața asta Îmi e tot una, răspunse Montecristo nu țin neapărat la biletele astea Plătește-mi alte valori Hârtiile le luasem numai din curiozitate Ca să pot spune întregii lumi Că fără niciun avis, Fără să-mi ceară nici măcar 5 minute de răgaz Casa Danglar mi-a plătit 5 milioane bani gheață Ar fi fost un lucru deosebit Dar poftim valorile Îți repet Dă-mi altele în locul lor Și întinse cele 5 bonuri lui Danglar care livid întinse mai întâi mâna așa cum vulturul își întinde ghearele prin gratiile cuștii ca să oprească bucata de carne ce i se răpește. Deodată danglar se răzgândi și, făcând o sforțare puternică, reuși să se stăpânească. Apoi începu să zâmbească, iar trăsăturile feței lui tulburate îi se destinsără încetul cu încetul. Adevărat, chitanța dumitale înseamnă bani. Sigur că Da. Dacă am fi la Roma, casa Thompson French ar plăti la fel de ușor cum ai plăti și dumneata Iartă-mă, domnule Conte, iartă-mă Pot deci să păstrez banii aceștia? Sigur, răspunse Danglar, ștergându-și sudoarea care-i probonea la rădăcina părului Păstrează-i, păstrează-i Monte Cristo vă din nou cele cinci bilete în buzunar, în timp ce ochii lui păreau să spună Bagă de seamă Gândește-te bine. Dacă te căiești, mai e încă timp." Nu," făcut Danglar, nu păstrează semnăturile, dar știi, nu există om mai formalist decât bancherul. pregăti banii ăștia pentru azile și mi se pare că îi fur dacă dau alții, ca și cum banii n-ar avea aceeași valoare, scuză-mă." Și începu să râdă zgomotos, dar nervos. Te-am scuzat," răspunse binevoitor Monte Cristo. Și iau banii Spunând acestea, el vârâ bonurile în portofel Ar mai rămâne de plată o sută de mii de franci, urmă Danglar O nimica toată, făcu Monte Cristo Comisionul trebuie să se ridice cam la suma asta Păstrează-i și suntem chit Vorbești serios, Conte? întrebă Danglar Cu bancherii nu glumesc niciodată Răspunse Montecristo cu o seriozitate aproape necuvincioasă Și se îndreptă spre ușă tocmai în clipa când Lacheul anunța Domnul de Bovil, casier general al azilelor Pe cinstea mea, spuse Montecristo Se pare că am sosit la timp ca să mă bucur de semnăturile dumitale Fiindcă se ceartă lumea pentru ele Danglar păli încă odată și se grăbi să-și a rămas bun de la conte Contele de Monte Cristo schimbă un salut ceremonios cu domnul de Bovil, care stătea în picioare în salonul de așteptare. După ce Monte Cristo plecă, noul sosit fui introdus imediat în cabinetul lui Danglar. Pe de obicei atât de serios al contelui, flutură un zâmbet ușor când aduc ochii de portofelul pe care îl ținea în mână domnul casier al spitalelor. Ajuns la poartă, el se urcă întrăsură și ceru să fie dus de-a dreptul la bancă În acest timp, Danglar, stăpânindu-și emoția, ieșea în întâmpinarea casierului general Se înțelege de la sine că nu-i lipseau de pe buze zâmbetul și politețea cea mai adâncă Bună ziua, dragul meu creditor!" începu el Pariez că ai venit în calitate de creditor!" Ai ghicit, domnule baron!" răspunse Bovil Azilele sunt prezente prin mine Văduvele și orfanii vin să-ți ceară prin mâinile mele O pomană de 5 milioane Și se mai spune că orfanii sunt de plâns Făcut Danglar prelund gluma Bieții copii Iată-mă așadar venit în numele lor Spuse Bovil Ai primit ieri scrisoarea mea, nu? Am primit-o Iată chitanța Dragă domnule de Bovil Spuse Danglar Văduvele și orfanii dumitale, dacă vei binevoi, să mai aibă bunătatea să aștepte 24 de ore, dat fiind că domnul de Montecristo, pe care l-ai văzut ieșind de aici, l-ai văzut, nu-i așa? Da, ieși. Domnul de Montecristo le-a luat cele 5 milioane." Cum asta?" Contele avea un credit nelimitat la mine, credit deschis de casa Thomson French din Roma." A venit să-mi ceară cinci milioane dintr-o dată. I-am dat un bon pentru bancă. Acolo sunt depuși banii mei. Și, înțelegi, mă tem să nu pară ciudat că iau de la bancă zece milioane într-o singură zi. În două zile, adăugă Danglar zâmbind, n-ar fi nimic. Ei aș făcu de bovil ca și când n-ar fi crezut nicio babă din ce i se povestise." Cinci milioane la domnul care a ieșit adineauri și care m-a salutat ca și cum l-aș cunoaște? Poate că el te cunoaște fără ca dumneata să-l cunoști. Domnul de Monte Cristo cunoaște pe toată lumea. Cinci milioane? Iată-i chitanța. Fă ca atoma necredinciosul. Uită-te și pipăie De Debovil o hârtia pe care i-o întindea d'Anglar și citi. Am primit de la domnul baron Danglar suma de 5 milioane 100 de mii de franci, pe care îi va primi la dorință de la casa Thomson French din Roma. Pe cinstea mea e adevărat, Bovil. Cunoști casa Thomson French? Da, am făcut pe vremuri cu ea o afacere de 200.000 de mii de franci, dar de atunci nu i-a mai auzit numele. E una dintre cele mai serioase firme din Europa, spuse Danglar, Aruncând cu nepăsare pe birou chitanța pe care o luase din mâinile lui Bovil Și așa, avea cinci milioane numai la dumneata? Măi, măi, dar trebuie să fie un nabab contele ăsta de Monte Cristo Pe cinstea mea că habar n-am ce e, Dar avea trei credite nelimitate Unul asupra mea Unul asupra lui Rothschild Unul asupra lui Lafitte. Și după cum vezi M-a preferat pe mine, lăsându-mi o de mii de franci drept comision, adăugă Danglar nepăsător Debovil păru cuprins de cea mai mare admirație Va trebui să-i fac o vizită și să capăt o danie pentru noi Da, e ca și cum ai avea Dania în mână Numai milosteniile lui se ridică la mai mult de douăzeci de mii de franci pe lună Minunat! De altfel, cred că am să-i dau ca pildă pe doamna de Morser și pe fiul ei De ce? Și-au lăsat toată averea zilelor Care avere? Averea lor a răposatului general Morser Și de ce? Fiindcă nu mai voiau niciun gologan dobândit prin ticăloșie Dar din ce au să trăiască? Mama se retrage la țară, iar fiul se angajează în armată Iată, te uită Făcut Danglar, Ce mai conștiințe? Am înregistrat ieri actul de Danie. Și cât aveau? Nu cine știe ce, un milion două sute, un milion trei sute de mii de franci, dar să revenim la milioanele noastre." Bucuros," spuse Danglar cât putea mai firesc. Așadar ești zorit să iei banii?" Sigur, mâine se face verificarea caselor noastre." Mâine?" De ce n-ai spus așa de la început? Păi până mâine mai e un veac. La ce ora are loc verificarea? La două. Trimite la prânz după bani, spuse danglar zâmbind. Domnul de bovil nu răspunse mare lucru. Dădu doar din cap și își mișcă portofelul. Știi ce? Mă gândesc că ai putea să mai faci încă ceva ca să fie mai bine. Ce să fac? Chitanța domnului de Montecristo valorează bani. Treci-o la Rothschild sau la Lafitte. Au să-ți o primească numai decât. Deși e plătibilă la Roma? Sigur că da. O să te coste numai o diferență de scont de 5 mii de franci. Casierul făcu un salt înapoi. Nu, nu, mai bine aștept până mâine. Ce larg ești la mână? Îi iartă-mă, făcu danglar cu neobrăzare. Credeam că ai de acoperit vreo lipsă. Așa, făcut domnul de bovil. Ascultă, s-a mai întâmplat și altora și în cazuri de astea trebuie să faci un sacrificiu. Mulțumesc lui Dumnezeu, n-am nevoie, răspunse de bovil. Atunci pe mâine, nu-i așa, dragă domnule casier? Da, pe mâine, dar sigur. Ei, asta e, glumești? Trimite la prânz și banca va fi anunțată. Am să viu eu însumi. Cu atât mai bine, fiindcă o să am plăcerea să te mai văd Cei doi își strânseră mâinile Ce voiam să-ți spun, adăugă Bovil Nu te duci la înmormântarea bietei domnișoare de Vilfor? Am întâlnit cortegiul pe Bulevard Nu, răspunse bancherul M-am făcut nițel de râs cu afacerea Benedetto și vreau să rămân la fund Ei n-ai dreptate, ce vina ai dumneata în toate astea? Ascultă, dragul meu, când porți un nume nepătat ca al meu, îți pasă de orice. Fii sigur că toată lumea te plânge și mai ales toată lumea o deplânge pe fica dumitalei. Biata Eugenie, făcut danglar oftând, știi că se călugărește? Nu. Vai, din nenorocire e adevărat. A doua zi după întâmplare s-a hotărât să plece cu o călugăriță care era prietenă. S-a dus să caute o mănăstire cu o viață aspră în Italia sau în Spania. E groaznic. Și domnul de Bovil plecă spunându-i tatălui mii de cuvinte bune și alinătoare. Dar nu ajunse bine afară când Danglar, cu o energie în mișcări pe care nu vor înțelege decât cei ce au văzut piesa Robert Macer de Frederic, șopti. Idiotule! Și vârând chitanța lui Monte Cristo Într-un mic portofel, adăugă Vin-o la prânz Atunci voi fi departe Apoi încuie ușa de două ori Își goli casa de bani Strânse vreo cincizeci de mii de franci În bancnote, Arse unele hârtii Puse altele în evidență Și începu să scrie o scrisoare Pe care, după ce o pecetlui Scrise următoarele cuvinte Doamnei baroane d'Anglar Astă seară, șopti el, eu voi pune eu un sum pe masa de toaletă. Apoi, scoțând un pașaport din sertar, adăugă. Bun, mai valabil încă pentru două luni.